Навколо неї завжди був вир подій та натовп людей. Вважаючи себе та стевку антиподами, якимись інь та янь, Поліна з подивом усвідомила, що подібне поєднання антиподів існувало в одній особі Франсуази Куарес, усім відомої як Саган. А нова інформація вразила її особливо. Так, це правда. Вона мала багато романів з жінками, але мені невідомі подробиці. Мама була людиною стриманою, делікатною, і про своє особисте життя мені розповідала мало. Я лише раз бачив Аву Гарднер, був знайомий з Жюліє Дегрико, але я добре знав Пегірош, котра довгі роки жила з нами. Свого часу Пеггі була манекенницею, а потім дизайнером. Дуже гарна та елегантна жінка з владним характером. Якоюсь мірою вона грала роль господині Оселі. Пеггі була в курсі всіх маминих слабкостей і пороків і вміла тримати її в руках. Мати слухала лише її. І коли Пеггі казала «Франсуазо», Сьогодні увечері ви не п'єте, мама підкорялася. Вони ставилися одна до одної з дивовижною ніжністю. Так вони спали разом. Але це мене не обходило. Пегі померла 1991 року. Вона похована в одній могилі з моїми батьками. Але на надгробку немає її. Імені. Поліна пробігла ще раз останні абзаци і подумала, що відносно цього аспекту життя своєї матері син виявився делікатнішим, ніж в інших питаннях. Хоча, хоча, чому б йому було і не відмовитись відповідати на такі особисті запитання журналіста? Власне, що їх зазвичай цікавить? Те, що може сколихнути читачів та підвищити продажі газет. Звісно. А Саган – це просто клондайк для преси. Їй і за життя не бракувало такої уваги. І після смерті немає спокою. Особливо вразило Поліну потрійне поховання з колишнім чоловіком і з подругою коханкою, яка до того ж довгий час була стабілізуючим фактором в богемному побуті письменниці, власне, членом її сім'ї. «Я з цього почала, вона цим закінчила», – подумала Поліна. «Мабуть, зневірилась у чоловіках? Втомилася від них? Але чоловіки в її житті були, ще які?» дружила з самим Франсуамі Тераном, президентом Франції. Скажіть, а що пов'язувало Саган з президентом Франсуамі Тераном, який був відомий своєю цікавістю до жінок? Вони якось познайомились в аеропорту та стали друзями ще до того, як його обрали президентом. Мама часто запрошувала його додому на вечерю. І хоча Мітеран з легкістю завойовував жіночі серця, між ними нічого не було. Вони ставились один до одного зі взаємним захопленням та повагою. Но Мітеран обожнював оточувати себе інтелектуалами. Він запрошував Саган супроводжувати його візити. Одного разу вона полетіла з ним до богати, де їй стало зле. Одні казали, що це спричинила висота, на якій розташоване це місто, інші, що кокаїн. І коли покоївка зайшла до номера, побачила мою матір, котра лежала долі непритомна, її одразу ж доправили до військового шпиталю. Довідавшись про це, президент скасував усі свої візити та поїхав її провідати. Президентський лікар сказав, що Саган помирає. Тоді мітеран своїм літаком відправив маму до Франції, тим самим врятував їй життя. Велика, велика зірка була, хоч і девакувата. Але переможців не судять, кажуть, спочилих і поготів. Та ні, її життя – підручник абсурдів і нісенітниць. Від неймовірної популярності в 19 років через багатство, бурхливі події аж до бідності. Та майже забуття, та ще й при небувалому податковому боргу рідній державі. От вам і не судять. Дивна жінка жила, наче грала в якусь азартну гру. Російську рулетку. Догралася міркувала Поліна, час від часу відволікаючись від читання інтерв'ю з сином письменниці. Стаття була невелика, але ж інформація йшла від першоджерела, хоча, звісно, вже опрацьована газетярами.